زينني تصلي على رسوله الكريم اللهم ام بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون مصنف عليه الرحمت د بیئات د زرت د د ذکر کو چې بیزاد نو دا سبب د تفریق او د اختلاف دی او سبب د عداوت او د عدوان دی او سبب د ذیق المعيشه او د عذاب دی باغي باندې مخ کی یو دلیل ذکر کو فلیه ذلذین یخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب الیم چې کوم خلک د پیغمبر خلاف کوي یعنی بدعات کوي نو دا دی ویریږي د دینه چې تی دی د و فتنو ورسي فتنه نو امتحاناتو او یا ورته عذاب ورسي ودي آیات نو شو چې بدعات یعنی مخالفت دا پیغمبر زکه ب عزت تا مخالفت دا پیغمبر دی دا سبب دا عذاب دی دیزه نووسو حسنی ف علیہ الرحمت پریوانی دیم دلیل ذکر کړي چې بدعت سبب دا عذاب دی خدا دلیل چې نو دا عام دلیل دی دا خاصه بدعت بارے کې نه دی دا د هر معصیت بارے کې دی لکه قران کې الله وایي زوهر الفساد فی البر والبحر بېما کسبت اېد الناس ظہر الفساد فی البر والبحر په وچو په دریاپ کې چې دا سمره عذابون راځي نو بېما کسبت اېد الناس دا د خلق او د اعمال د وجهی ناراضي رو فق اعمالک یو عمل سم دې بدتم نه لہذا د سبب د عذابون دې په وچ باندې په دریاپ کې سیلابونه طوفانونه زلزلي سوکړي دا چی راځي نو بېما کسبت اېد الناس دا ده کم د اعمالو د وجن راضي او ما تسوی په اعمال کې یو عمل سم دي بيدت یو عمل دي د ايات عموم دا, دا معلومه شو چې بيدت سبب د چا دي د عذاب دي ظاهر الفسادو قال الله تعالى ظاهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايد الناس ليذيقوا بعض الذي عملوا د دې لپاره چې وڅکېل لاندیتا سزا د بازي عملونو چې دوی کوي لعلهم يرجعون ذیر پارچ دی را وګرځی دی, دی بد عمل نه د دې آیات د عموم نه دا معلومه شو چې بدت سبب د عذاب دی ځکه په وچه په دریات کې چې سمرا عذابون دا د خلکو د بد او اعمال د اوج نه راضی او مای پبد او اعمال کې یو بد عمل سوکم دی بدت قال ابو الیا امام ابو الیا رحمه الله وی من صلی فی الارض فقد ابسل فی الارض چاشر الله نافرمانی وکړه هر نه فرمانی کاغه به ګنا دا ک نور ګناونه دي او کاغه بدعات دي خو چې چا ده الله نافرمانی وکړه پزما کې فقط افسد فی الارض د پزما کې فساد پیدا کو د پزما کې دا فساد د ګناه له وجهي ناراضي دا اوله سپاره کې چوي ک نه وې زاقيل لهم لا تفسدوا فی الارض دغه هم بصیرین وې لا تفسدوا تلغه ګند فسادونه دي و یو فساد لاطب سیدو فلر پسماکه کې فساد مکه وي به سبب المعاصی منافقو ناونه کوي د تورته لکه داسماکه مورانه وا پسې مورانه وا وګناونو باندې مورانه وا نو ابو ال ali و من عصلاها فی الارض فقد افسد فی الارض سوچلا لنا فرمانی کوي پسماکه کې عقب ارنا فرمانی دا سیدا مونږ تدل ته بيداقوالي چې سوچ بدعت کوي فقط افسد فی الارض داسماکه ورانه پسماکه کې کوي وان السلاح الارض والسماء بالطاعه دزمکه او د اسمان صلاح برابرواله د پتواعت باندې دي چې کله د پرزمکه کی د الله او د رسول طاعت کیږي نو د زمکه او د اسمان دا نظام په برابري ازاګونه را راځي او چې کله د الله د پیغمبر خلاب شروع شي کوپر شروع شي شرک شروع شي بدعت شروع شي نو به پسمکه کی سر از پسادو ناراضه او فصيهن او په سي هېن کې روايتي بوخاري مسلم کې ان الفاجره اذا ما تيسريو منه العباد والبلاد یقینا فاجر سره ګناګار فاجر عام دې فتدي تام شامل دي نورو ګناګاراتو هم شامل دي اذا ما تکلچري ملشي يستريه منه العباد والبلاد دپا آرام شي ددنہ بنديګان خلقت هم پام آرام شي والبلاد او کلیم ته پامان شي والشجر والدواب او دغشاني ونم تي پامانشي او زنده سرم تي پامانشي وانه زکر چه ده د ده گناوانا کولا نو ده د ده وجه نعذابو نراطلا نور خلک ور سراغی بیدا لو چه کلا فاجر سرنه مرشي نو انسانانم پا امنشي دشان کلم تي پامانشي او ونم تي پامانشي او زنده سرم تي شي سمه قالا بیه ابو العالی دا آیا توي سمه قالا بیه رسول دا آیا توي لأ باز الذي اعملو ان نفتليهم بنقص من الاموال ولا انفس والسمرات مونږ پر خلکو باندې امتحان کو کله مالونه کم کو کله نفسونه خلق مړ او کله ورته میوی کمې کو دا د صد وچینا د دوی د اعمالو د وچینا اما لند دا د شی مقصد دلته ده چې بدعت سبب د چا دی دا عذاب دی لکه دی آیات مالوږي زه هر الفساد والبر والبار بما کا سبب وان ابی اباس ابن اباس رضی اللہ عنہ روایت دے اگو نقصان البرکتی بی اعمال العباد نقصان د برکت برکت چی ختمیږي نو بی اعمال العباد د خلکو د اعمال د وجینه ختمیږي چې کله بد اعمال شروع شي د ارشی نه برکت ختم شي د عمر نه برکت د دا دا عمل د وجینه ختمیږي د بد عمل د وجینه د دا رزق نه برکت د بد عمل د وجینه ختمیږي او فبد عملو کی د شرک نوریستا د ټولو نو بد عمل اغسی شری بدعت دی که یو توبو د برکت الله د دې لپاره ختمی چې دا خلق توبو بس زکه چې د بدو اعمال سره سره برکتونه وی روبه خلق سنو بس توبو نو بس د الله تي برکتونه واخلي د دې لپاره چې خلکو سره ل فکر پیدا شي چې لکه زما پرېمال کړه برکت وله مشته زما پرې ژوند کړه برکت وله مشته دا زما د اعمالو د وجنه نو د الله ستوبو بس وقال تعالى دا اوس بل دلیل وی وقال تعالى لا باكويم ما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم دا ایا تن په اعتبار عموم سره دلیل دے پا دی په دې خبره چې بيدت سبب دا عذاب دی زكى الله وي وما اصابكم من مصيبه اغ چې رسیتاسو ته تا مصیبت فبما كسبت ايديكم نو داس تاسو دا ستاسو د لاسو د کلو اعمالو دو وزن تاسو ته تا چې سب مصیبتونه رسي هغه په دې مصیبتونه دی کاغه مالی مصیبتون دی کاغه د زمکه مصیبتون دی او کاغه لاسمان مصیبتون دی کپاغه په ول چک دی او کاغه په دریاپ کی دی خو بما کسبت ایدی کوم دا ستاسو د لاسونو د وجینا ستاسو د اعمالو د وجینا او ما يفهم اعمال کی یو عمل سم دی چې بار بار دا خبره کوم ځکه چې په یاد کې خو د بدت خبره نشته په یاد کې د خبره کوم دا او ما حساب وکم ا نکه څه بته کوم یو کیو سوګ دی بیا هم ده کړه ا بي سبب به حقيكم فسبب بناون استاسمان التي اغا اكتسبتموها شتا سوکړی دي واخر ابن المنذر وجماعتنا للحسن امام ابن المنذر رحمه الله او یو جماعت محدثینو الحسن البصري مولانا نقل کړي دي قالا هغه وي لما نزلت هذه الايه وکلت شدايات نازل شو ما صوابكم من مصيبتين فبما که سبته دی کوم وکال علیه الصلاۃ والسلام دا یا چکل نازل شو ما ثواب کوم می مصیبت پیغمبر علیہ السلام فرمایل والذی نفسی بی یده زما ذ قسم پا غزاد بانی چې زما ساده غفلاس کدا ما من خد شی عوذ یو کریدل دل دلرگی کریدل پچنی بلرگی يعني خوك جيبي قدش و... كريدو دواي ولا اختلاجو ولا اخت ما ما من خدش عودين نشتري كريدل دالرغي ولا اختلاج عرق او نشتري شليدل ديو ديو رغ اختلاج لدوتوي و... يا اختلاج او ليدوتوي تخيال و... كلي خلقو ياربل لاسكي من ركسه شوي دي ابو اختلاج و... ولا نكبه ولا او نشتری تا کردا ٹکردا د دکانی چې سړی په کانی, کانی باندې ټکر او خری ولا عشرت قدم او نشتری خوې دل د قدم الا زمبین مگر د گناہ د وجینا اے قران سو ما ثوابه کی من مصیبت فبما کسبت ایدیکم تاسو ته چې سم مصیبت امرسی نو دا تاسو د اعمال د وجینا نو پیغمبر علی السلام د دی آیات په تفسیر کی ہوئی چې تر کې یو سړی په لړکی باندې وڅرېدو نو دا پمته سګونه کړی داګې د وجینا که یو سړی په لاس کې رګ وا نو دا د عمل د وجینا یو سړی چې په دغلتې په کان باندې ټکر نو دا د د عمل د وجینا که یو سړی دغلت راو خویدو نو دا د د عمل د قران وايي با اسوابکم بمصيبتين فبما کسبت و اما مسائل او مصايب ولم بیا دي سره غرض د مصنفي عليه رحمت د پدې و همدا و همدا رزي چې خو ما اسابکم من مصيبتين فبما كسبت ايليكم چې دا انسان ته سب مصيبه ترسي نو دا د د پندو اعمالو د وژي دا په پیغمبرانو چې دا مصيبت دراغلي وليسم مطلب نعوذ بالله چې پیغمبر ته مصيبت د دي و چې نه رسیدو جو هغه به جو نعوذ بالله سكري بس اعمال کړی مصیبت دغیت د دغه وو حفده پکې او اما مصايب الانبيا مصايب دا هر مصيبتونه د انبيا مصيبتونه چې دینو هغه د دین نوع انللي د انبيا ل مسلات و سلام مصيبتونه اغل لرفع الدرجات دي پغې باندې الله داوي درجات چتای دا ما اسوابکم بمصيبت فبما کسبت ایدیکم دا د عامو انسانانو خبره ده د انبيا ل مسلم خبره نه ده هر چی مصايب او تکلیفونه نه پیغمبرانو دي نو اغال لرفع الدرجات دی اغال ده دی قسم نا دي. نا دی و اما مسائب الانبیاء او هرچ تکلیفون دا انبیاء علم السلام دی فلرف درجاتهم نو دادا رفع الدرجات دا پاری و قد زکر صاحب تفسیر رولمانی فی ذالک روایات او فی ذالک روایات صاحب دا, دا رولمانی فدی بارک دی روایات را نقل کری د دا عالی رضی اللہ تعالی چه مسائب دا انبیاء علم السلام دادسا دا دی درېدا درځه درته پارې کته 5275 کړي روسیه سوي مصیبتونه په درېته سوال ندي یو اگرې چاغه عذابې زه ما غري چي غلاونه په باب کېږي درې ما غري چاغه لرفد کافرو مصیبتونه هغه د عذاب لپاره د عام مسلمانانو مصیبتونه د د ګناہوں د ماغذیدو لپاره او هر چا انبيار السلام علیکم مصیبتونه راضي راغلي رفض درجه وروا محمد ابن وزان عبد ابن مسعود محمد ابن وزان عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نقل کئ هغه لما زاره الفائشه في بني اسرائيل هر کله چې غناونه زياعتو به حياي زياعت شو, شو په بني اسرائيلو کې جعل فقهاهم يو اكلونهم نده بني اسرائيلو چې كم پوي خلق فقها په دين پوي خلق او وي شروطو يو ید هغه ګوننګاران نو سره په شریک خوراکونه کوله او یشاربونهم او ذا وی سره بیسکل کوله ولا یا مرونهم بمعروف او نبه اوی تد نیکي حکم کو ولا یا نهوهم من المنکرن او نبه اوی من کول د منکرنا فضرب الله قلوب بازن على بازن نو الله د زینو زلون د زینو سره ګډ وټکلا ولا عنهم على لسان داوودا و عيسى ابن مريم او الله الله عنه لعنته وليه وفي جبه داود علیه السلام وفي جبه دا عيسى وفي دا مريم بانه ذلك بما سو وكان وياتدون دا د دوید عذابون ولي رالا دا لعنتون في ولي رالا دا دا وجه دا اغا نافرمانون چه دي کمين افرمانه اي کولي محمد بن وزا وروا محمد بن وزا أنا بي هوان قال بينا ما غلمانون قد ديکن وَيُبْدِئُ لِإِسْرَائِيلَ قِسَالَكَانُ چاوي يو پانګيرا دي ولې ديك بانګي چار ګيرا دي ولې فَيَنْتَفِنُ فَيَنْتَفُونَ ريشه خدا غنه په ژوندري باندې باندې ويستي او شيخون قایمون ينظروا اليهم او یو سړی بوډا سړی التولالو چيکاته ورته اله جنبهم د دوی اړهخته لا يامرهم نه ورته حکم کو ولا ينهاهم او نه منګو ولا فخسف الله بهم الارض نو الله په ټولو دا ټولو الله پس مکه باندې عذاب د سدو جنراوی د ګونا د وجن سيده اوه اتم چننه ما نه کو کنه ابو دا نو اغم ور سرسو کتاب الولدا ونا yana وقد الک الله القريه التي كان فيها رجل صالح و الله اغت کل طول تبا کرے چپاگی کی یونیک سړو خوا دکلیوالو تبی د معروف حکم نه کو او نبه اغم نه کول د بدونه هغه چی سب درت کوی کنه په اسرائیل کې الله پاک فرشتي راولي غري چې ورشداله کېلي باندې عذاب راولي وي نه راولي نو فرشتي دلیا چې وکړه ته پټومات کې وسړې ناس دی او ډېر تابیدار دي د الله هغه فرشتي بیرته لاړید د الله خوا له الله پاک ته وی چې پاک هلته ان فيه رجل صالح پریک یو نیک سړی دی او هغه چرتهستا د د دسترګي د رپم رستانه پر نه دا, دا او په ټول کې عذاب راولي او الله پاک ووتی دا څه و کوي چې قلبه علیه و علیه اول دا کله په دنس کور کې او خلکو نسکور کوي او خو یالله پاک دا ولی او انه لم یتمعر وجهه فی یقتو د د چرتا زما د نافرمانی د وجنه په تندی سم نه دی راغلی کو سم نه دی راغلی یعنی دلته هڅومره په کار و چې بار خلق نافرمانی کوي نو کماس کم, کماس کماس رو تطبصاي فقران دیګه نو دی وی وی وقدا الله <سؤال> القريه <سؤال> التي <سؤال> كان فيها رجل <سؤال> صالح <سؤال> ولاامر بالمروق <سؤال> ولا ينهر انكر كما في كتاب البداي والله انا وقد جمع الله تعالى المشركين والمبتدعين في عذاب في كثير من الآيات شيخ کوئی په قران کې ګڼ آیاتونه داسې دي چې التا د مشرکان او د مبتدعين یو ځې سره ذکر کړي دي فعذاب کې دوه شریک دي الله ورای ورطا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول یومئذ یود الذین کفروا د مشرکان سو وعصوا د پیغمبر نا فرمانی کړي دا سو مقتدیین سو لو تو ثوابیم الارض کې شریک پې قیامت کې یوشان عذاب چې کافیر دی اوی او چې کوم پیغمبر خلاف کړي دی نو دواړه بداوی لو تو ثوابیم الارض ولا یكتبون الله حدیثا وقال تعالى ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الظليم يحادون الله دا مشرکان شو ورسوله چې دا الله نه فرمانی دا مشرک کافر او چې له پیغمبر نه دا مبتدع دي دا پر زليلو کې دي ذليل کوي وقال تعالى ومي شاتق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبي غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسلي سوکچ دا پیغمبر نا پرمانی کئی دا پیغمبر نا پرمانی سا دا بدعات دا پیغمبر نا پرمانی دا او دا وید تا بی غیر سبیل المومنین نوولی ما تولا و نسلی جانم و ساعت و ایو بلدت فیها داعن لشیب کی او البدتی فیق سروپی الفساد شیخ سے وی دا سی کم یوکل نشتی دا سی یوکل نشتی چه فاغی کی فاغی د دا شرک داعی یاد دا بدعاتو داعی نو التبه خاب خف فسادونه سی وای کی په کم کی مشرک مولاو مبتدیع مولاو د بער زې په هر کلی کې په فسادات او جګړې او دښمنۍ داو پتی سی وای ځکه دا د بدعاتو د بدعاتو او د شرک اثر داړي چې د دې وجه د اختلافات د دې وجه د دښمنۍ او چې په کمزې کی موحدی نشوکه د التا دښمنۍ ختمشي جګړې ختمشي دا د توحید او د سنت اثر داري دا او اي دا دا دا دا بلده فيها دائد او داسي کم يو کلري چې الته دي دائد شرقي يا د بدت وي فयक سرفي هل فساد ال سبب فسادونه سيواي من القتل قتلنا والزنا وزنا واهلها متشاجسون او دا د کلي خلق چي نو هغه با ټول چي نو او د يو بل سره به اختلافات وي ويكون عيشهم في زنق وفطر او دا وي جوانب پتنګشیا کی او په فکر کی به او په ذلت کې وای کما کانو قبل بعث نبی صلی الله علیه وسلم لکه څنګه چې خلک د پیغمبر اسلام د بیعت نه مخکې نو حاصل دا شو چې بدعت دا سبب نچا دی د عذابونو زړه ګنا عذابونو چې صبر راضي ده ګناونو ده و چې نارضي او بدعت هم په ګناونو کې یو لوی ستنه تر دې چې پوری حضرت شیخ رحمه الله ذ البدعات 12 ضررونه ذکر کړه ذ ذین حق و فصل فی الامور التي تنشأ منها البدع ذ ذین به امور ذکر کین چې البدعات بدعات ولی پیدا کیږي لکه خلق بدعت ولی کی اخر باعث په با بدعات وادسره دا امور ذکر گئی واخر دوانا